Ok, mirë së kini ju ale, juvem jeshë, më jdashu, ju përshëndesim të gjithëve. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Adinin, me Holtin edhe me, hello, me, dhe me Lorin si çdo tjetër në Club e Femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Është gati. Faleminderit të, të gresh. Po mund të. Çfarë mund të luajë mirë? Se jemi quajti tigër mëse kam një tigër të stampuar në bluz këtu. Ëh, pantera, pantera nera. Çfarë më mirë pantera nera. Lupu, ha? Je O mjerë, dhe tërësik Ok, farë <laughs> Ja i gjitha Elpi, mi të farën Po të shkodet në shenje dhe aji um, Mishish e premte, në klubin e mqesit, premteve <coughs> muziken e zgjith në ju Që që mund nga shkruani, në 069 27 222 Të gjitha kërkesat muzikore do të konsiderohen nësot të shenjta Si që të premteve Absolutisht, si që sh mm -hmm. futbol dhe i shenjtë E ke më nësush? <laughs> Sa do një ndeshëm, bro Dhe një fe 3 me një 3 me një Për Brazilim e së tamë Sigurisht Në, në, në shumë dojë vetat punë <gjohi> 4 goljat Brazil i bëri Wow Se përse dhe goljë i Kroacis ishte një otogoljë <gjohi> Që bëri Marcelo I Realit Madrid Nejse, okej okay. Do të kemi dhe futbol të sot Por nuk do të kemi dhe i shumë futbol Kjo është e bukura Se futbol ka qejta ndej tani. E u <laughs> them, kemi një histori super interesante, me të vërtetë. Okay. Sot kam kam goditur, kam Më hapur shej. ato ato media dhe ato gjërat që un brigadë, e keni parasysh që u mbleti materiale për për po, programin po, po, po, po. dhe sot ka pasur një një pasuri ëh uh, të vërtetë. Se ndonjëherë është mm, është thatë. E u them s'ka laj, s'ka. S'ka gjëra, boniset. Sot jemi shumë bukur në klubin e mëqesit. Plus duranta sa duash, muzikën e zi në ju. Shkojmë, godasim. Godasim. Okej, okay, godasim. Ora e du minuta. I could play any game for you I could say what you want me to I could lie I could lie cause you 100.14 siguria e grupimit MSC më jeta shoqëtar shoqërohet me kalendarin për ditën e sotme data 13 qershor ndërkohë që ieri ka edhe atë që sot, është frymëzimi për ditën e sotme. Është një frymëzim kritikisht i veçantë sepse Jiri. sot duhet të vinin në punë kreativiteti. Ieri është vërtetë janë çdo ditë veçanë. Wow. Po, por kjo është pak më e veçantë se ditët e tjera sepse duhet përdor është, të përdorni shumë imagjinatën dhe veçan, kreativitetin. Sepse është dita për të çepur disa të dizenjuar për ju, një thunë, një fustan, një bluzë, pantallona, çfarë dëshironi ju. Aha, okë, shumë mirë. Do ndihni ieri kam ta dizenjoj ai kam kam ruajtur. Isë parasiti ashtu i fotografova na iPhone kështu që mundi i kam gatuar. E gande. Po po dhanë ona sa kostumën, sa gjëra, sa xhaketa që kanë bër kështu. Nuk vites, e kupton. Besoj edhe ty të gjenden të tua di kemë vete? Ato dizajnerët e tua? Po, me vete. Do të më shtrosh dita që ti qe po më shpun dai kam thënë. Shkon në një xini, roba çinie, grua të mirë që ti ose mundi të qenë. Dherë me 3-4 orë. Po, edhe. Deka jo, po e kam planin që kë ka shkocë. Kaç kaç mund të avam. Po, thjesht e përgjithë fille me të dashur që, që nato, dashu keni dizajnin tuaj a për pantallona ngjyrë të zezë. Ose nëse skeni, është dita që sot e vrisni pak mendjen ja, dhe të krijoni diçka të, të bukur. Sot mund të dizajnoni <laughs> pantallonat tuaja. Okej. Okay, nëse kjo ndodh, për shkakun do i shikojmë njerëzit që gjatë muajit korrik vişen gjithmonë më keq këtu. Skandaloz. Por ja, sigurisht se Cecilia pikturon me pantallonat e feta, kam. Jo pikturonte. Ideja është ti ta krijosh. Ta krijosh, më ta krijosh. Nëse nuk ditë çepesh, mund të çepit di kushtet. Ne dalim në rrugë, bën një box sport. Imagjinoni se ti krijojmë pantallonat e tyre. Do të filloj nga unë. Impare. Po pra ti do të dizenjon. Mund ta mund ta përdorësh ta dizenjosh diçka të keqe. Po pra ideja jeri se se menduam të. Mund të marr një dizenjator në qira, mund të marr një ide për dizenjimin, sot të kenesër që vërtet diçka tjetër. Jo se nuk të jepet, por nuk jepet. Sa të shpreser. Gjithmonë me pa frymzimse. Blendi. Nuk ka bërë shtypje. Në momentin që ti e vret pak trurin, mund të krijosh një gjë të bukur. Ime një tjetër veçantë dhe unike. Do e provoj. Okej, e shikoj këtë portret. Mendoj që s'a del. Oh. Oh my god. Au. Po. Kush është kjo i vrentur ky? Është i vrentur. Faleminderit, Alia Lux. Ky ky është Bobby Lee Pearson. Bobby Lee Pearson kishte Çfarë bën aty kë? të svarbëni atë është ai do. Ah, ja. Së is mundajoj. Po ky panti në të njëjtën ditë, ditën më me fat dhe ditën më të pa fat. Ne e trevem pasfaq historinë. Po, example vjen tani Bobby Pearson, në jfrikshëm ata po shikosh kështu. Ëh, uh, edhe një gjykatës kështu mendoi. Po gjithsesi, do themi më pasfaq me historinën e tij, u lirua nga gjyqi, gabimisht, nga wow. nga burgu, e uh, kupton, uh, uh. eci si rrugës dhe pastaj pastaj morën iktes negative. Theim pasfaq. Example vjen me One More Day. bye visa i'm gonna ball a lot take a leave i see it when a couple of weeks we're like a couple of freaks and i'll be far even if we sat on the sofa you just want me all On The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! 7-19 minutë alën këto omende jenë me klubin e mëgjesin valet e Klab FM në 100.4 edhe në ekrani e Klab dëvës më mëgjesin që të gjithë mjë Më mëgjes Kemi një amit mira për ata që duon të shkojnë në plajë uh, Me shrafjale kam edhe Ko, i list 10 vendet më të vizituara në Europë si pas Lonely Planet që mm -hmm. do të pritet uh, ose parashikohet që tjetë uh, më e vizituara në Europë uh, këtë vitë Por para se shkojmë antej, dua që ju njoftoj se do t'ju ndihmojm pak për të pasur atë trupin e plazhit që duhet tani. <tipin> e do t'ju japim sot me short, me shorts, si thua, uh, një muaj abonim tek Nobis. Wow, ja, një tukur. muaj abonim tek Nobis, është pa diskutimin them un, palestra më e mirë në Tiranë. Ë uh, do t'ju japim paketën Good Morning, mm -hmm. me që po nisim. Kemi disa paketa. Kemi paketën e drekës, kemi paketën ë uh, me kombinimet e tjerë të tjerë të tjerë. Po gjithsesi, um, sot do ta nisim me good morning. Do la nisi me good morning. Ço do thot? Se do t'japim një paketë që ka fitness e gjithë palestërra pra, mm -hmm. zona e palestrave plus uh, plus pishinën. Uh, e nobisin për orarin e mëngjesit, që është njëri ndër më të frekuentuarit dhe më të, të kërkuarit në fakt. Se ka shumë njerëz se do të habitesh, ëh, mm -hmm. që përdorin nobisin për shembull vetëm për pishinë. Për ose palestra e tëra, por përdorin, shkojnë në palestër në mëngjes për të para se shkojnë në zyrë. Dhe në fakt, kur është një palestër që ofron kushtet, ti mund të shkosh në mëngjes, po ta zëm dikush që është një uh, drejtori, një institucion financiar apo një avokata apo diçka tjetër, ë uh, bën atë palestër, Diersin Force, mm. gjitha bën not, nëse do të shkosh në pishinë, pishina është fantastike. Mund bësh ato jacuzzi-n që kanë atje në zonën e pishinës, sektorë gjërat e tjera. Dhe pastaj shkon bën një dush. Veshesh. Vesh këmishën, vë kravatën, mërthehesh. Makinën e ngjaj të parkuar aty. Nëntë. Në Është shkon në Follostë makina, vegë. Shkon në syr. Donë me mund ta bësh këtë dhe dalësh, dalësh i veshur vesh sefte aty. E merr e merr kostumin Krakar. me vete në në kremastar, donë me vend mm -hmm. të zbret mbajesë bashkë me kostumin, e vesh mbasi ke mbaruar, mbasi e lar. Është konsinjerik. Jo, por çuçi, ajo është gjësi sh... absolutë. Bën palestër, nuk ke nevojë të shkosh në shtëpi dhe të lahesh dhe të bësh. Çuçi kjo mund bon t'i jete edhe për diku që deri tani e ka shtyr palestrën. Ëh, mm -hmm. nuk ata shoqëritë mësoni, nuk bëj palestër, por kjo nuk është për mua. Jo. Nëse ju nuk bëni palestër, ku ta fillosh më mirë se te palestra më e mirë. Qushtet janë, të paktën nga kushtet, nuk mund thuaj pastaj që, jo, po s'kishin vegla, jave shumë ngusht, jave këtu, jave ashtu, apo tani apo vetra, jave këvo, ku do të më tani, ç'është çfarë? Okë? Okay? Okej. Okay. Prandaj do themi Duanobis dhe, dua dhe emrin dhe na shkruani në 069 20 70 22 nuk kushton asgjë. Duanobis dhe emrin. Në emrin tuaj dhe në orën 10:00 10, deri do të rreshin njërin nga emrat, ai do të fitoj paketën një mujor, abonimin një mujor uh, Teknobis. Daktar. Okej, okay, që përfshin uh, palestërn dhe pishinën. Mhm. Mm në paketën Good Morning, nga ora 6 deri në orën 10. Jan 4 orë të mëngjesit, nga mm, ora 6 deri në orën 10. Për ti mund të ngjesh orarin më të përshtatshëm. Mm. Po, midis 6 e 10. Për këtë paketë. Jam pas tjetër, do javë paket tjet një paketë tjetër. Dakor. Që tiet një orar tjetër. Moshet, moshet orar mëngjesit. Tiet një orar, po themi më vonë, mm, drek pasdite. Mm. Okej? Okay? Dakor. Ë, uh, ahere Duanobi, emrin tuaj na shkruani 0692070222 për trupin e plazhit. Po flasim La La La nga Shakira, tani këo është ka? Këtë është kërkesë muzikore. Po, është kërkesë muzikore. Shumë mirë. 038 031. Ja ku e kem. Mozaroni kërkesat muzikore janë të planuara, sot është premtë 069 2070 222. like an eagle. In Rio we play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We go behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want Stan is calling German Colombian Spanish and French off the bench you got on and down here we play like we dance it's Brazil and now you know it. Dhe 25 Lego. minuta në këto momente Chakira e që këndonë në Lego Parimin të e rrit të këtim um, Mirë, uh, Mish, a do të vazhën të një Me atë historin që njësa pak Bo, par, po, po, par po, Një historin në këti një riu që kishe Edhe ditën e fatit edhe ditën e keqe Po të shënë mm -hmm. Po, uh, këy zotria Shkon në gjyka da tje Sëpse është kapur duke vjedur Dhe vjedja ka qënë seriose Nga sa duke të këshu që e priste edhe një Po themi gjyçë Anjë të nnim, aty aty aty. Por kanë një gjë atë, kanë gjyqjet popullore në Amerik. Nuk është këtu si këtu te ne, që vendos një gjakatar ose një trupgjikues. Atje vendosin një grup njerëz, siç ju keni parë në filma mm -hmm. kështu që është e qartë. Por ka një gjë, që njerëzit duhet të bien të gjithë dakord. Vendimi duhet të jetë unanim. Dhe aq kohsa njerëzit nuk kanë rënë dakord, ata nuk dalin nga, si thua, a sala ku mbajnata debatin midis tyre. Momentin mm -hmm. që bien dakord që të gjithë i mbushin mendjen njëri tjetrit, atëherë vendosin dhe mbushin një formë aty që thot i fajtor apo i pafajshëm. Dhe ja dorëzojnë këto gjykatës dhe i thonë ne kemi marrë një vendim, ja ku është vendimi ynë këtu në formë zyrtare dhe pastaj gjykata e lexon dhe vepron sipas kësaj. Kta nuk ishin rënë dakord. Kta ishin të ndarë për gjysëm. Sa ishin që thoshin, madje vetëm më pak ishin ata që thoshin, "Po leje se ka bër ky." Ky vetëm sa duket si ai duhet. Se po tash ikos thoshin Ka të shprehnë ashtu. Mirpo gjysmën tjetër ishin Nuk dovetë kredi pa fajshëm, ëh? Ka të shprehnë kështu si vajar. Bobin Pearson nga ana tjetër ishte thjesht në qeli duke pritur ndërkohë. Mm -hmm. Dektarën duke mos rënë dakord, menduan, "Ok, do i themi gjykatës që nuk bëmë dakord." Dhe çfarë ndodhi në këtë rast dhe. është që jo, ripërsëritet gjyqi ah, me një me një tom, grup tjetër njerëzish. Ëm, mm ç'është -hmm. um, më radikalisht, hyvani që shkon të mbushë for, uh, formën atje, ëm, mm -hmm. um, shkruan që i pa fajshëm. Oh. Edhe atër zonë atë ja i thotë ja thotë, nuk kemi i rënda korë, tëtë, por ja ku e ke këtë formën E cila më brindë dhe gjykanësi, i cili i shikonë, tëtë, i, i pafajshëm, të aletzojmë publikisht Ledira. I pafajshëm, në ziren i, Bobi Ikon, oh. Bobi Del Bobi Del, edhe pasaj më mërën veçdo dhe gjykanësi që vëduan në kokë, tëtë Ndonjëherë po ja, dhe nuk e dënojnë ndërmën sepse është marrë vendimi, nuk okay. mund ta dënojmë mm. për të njëjtin krim. Ai ka kishte atë akuzë, erdhi në gjykatë, mori vendimin pafajshëm, u le të vuajë publikisht, doli e ka kryer gjithë procesin, nuk mund mm. mm. dhe nuk dënojnë, një të rikthehet. Ne nuk mund ta dënojmë në të njëjtin të njëjtin çështje nuk mund ta trajtonë dy herë, pasi është marrë një vendim në gjykatë. Kështu që gjykatësi kishte kreduar të lidhura, mos ka shenjë korruptuar këtu që ka shkruar i pafajshëm. Ai zotri anti, jo, ishte thjesht, nuk korruptuan çuatat. Në një analizë janë dha ata Altini. Në 100 e ca gjyqe kanë që kanë bërthësën e jetën tim, ë thoshte gjykatësi me yuri të kësaj forme, kjo nuk kishte ndodhur kur. Asnjëherë, është para po ju disa shpjegojmë. Gjithsesi, ai zgondëkë shpia e motrës, mbas ditën për të festuar që është liruar nga gjyqi, në vend që të bëjë ndonjë 5-6 vjet sa kishte për të bër, zihet me burrin e motrës dhe therrët me tik. O, kjo është wow, kush mundi historisë? Kush vdes? Ky apo burri? ë Po po të kishte qenë në qeli atë ditë, e kupton? I dënuar. Do të kishte qenë, do ishte dita e parë, e 6 vjetëve në burg, por ishte dita e fundit. Ai <të> jeta histori, hajde. Pa fat. E vë po, është desu, sh qëli, <të> e shkruar. Kur do vdesësh, do vdesësh sin qeli. A mund ta heqim të foton se? Nga dora e burrit <shot>, motors. <të> <të> po shau dot më. Ojo, ojo. E vë do të them që jo çdo, është ajo e, e Terencilit para tek emri më shtaskushit. Mm. Mm. Si shta jo, me lopën që i bëri bajgën në ati zogut për siper Edhe pasaj dhe ilpërn që e erdi dhe pastroj Në pasaj e pastroj e kulufiti ha? Morali i fabules është Jo të gjithë do kushë bën bajgën E ka përkeshë Gjithë do kushë të pastrojn nga bajgët E ka për njërë, e ka për njërë. njërë. So, mirë, ah, okej okay. Këtë e bas pak klubin e mqesit, miqtashurë Enrique Iglesias, do të vitani, arështë Bajlando në klubin e mqesit. Do të kemi 10 vendet më të vizituar në Europët në bas pak. Gjubitoj se sot mund të hitoni një muaj, abonim të këpalestra Nobis, dua Nobis 069 27 222.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 I'm free, I'm free. është ndodhte 33 minuta jeni me klubin e Mqjesit në klub e Fem 1 ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV sot është data 13 i shënor dita mm. e premte ju uroj me ditë Bailando. sa më të bukur dhe të mbar. Bayland du amor. Gati? Gati. Atherë. Një heqje truri në, në këtë moment. Një heqje truri në këtë momentë miqdashur si ieri ju para lajmëron dhe ieri as ieri nuk flet kot në klubin e Mqjesit. Anagrama. Në klubin e Mqjesit. Athe vol që do të jetë duratë për anagramën e ditës sot më jepi. Një orë nga primi Muochis. Faleminderit Olta, është një orë nga primi Muochis. Miq të dashur për këtë anagram sot në mëngjes një sfidë për ju të gjithë, kudo që të jeni për të hapur syt pak me hey hey hey hey hey hey. hey. hey. Sekjenifetur Vonbrum. tifozë të Brazilit. Anagrama sot është Miza Grovil. Miza Grovil. <të> Miza Gru Vil Vil Çdo si shdo, gru çdo vil edhe Miza Gru Vildo <laughs> Miza Gru Vil është anagrami i ditës sot në klubin e mëqyesit 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çmimin 069 20 7222 069 20 7222 M I Z A G R U V I L Miza Gru Vil Miza Gru Vil Miza Groville. Përfshirë duket serio. Si duket se më keni një mizg në kokë. Miza Groville. 500 <laughs> datë. <laughs> nuk po e hiq datën. Lezioni, Lezioni. Okej. Kaç? Vendi i 10,000 vizituar në Europë këtë verë, miq Danzur mm -hmm. sipas Lonely Planet. Mhm. Mm nuk falem se do të folu për 2014, kështu që nuk do të them këtë verë. Ndoshtë të duhet them uh, që në 2014 e në një pëtenet, pra shikon që vendet mund të shvilluar nga ana turistike e vizita, janë Tuluza në Fransë Vendi i djetë Vendi i djetë, mm -hmm. Tuluza e Fransës Wow <gjë> Stavangeri në Norvegji, mm -hmm. që nga i një që tjetër Më se kam asidense që varë është vërra, pra. Stavangeri Shtë të një parë, parë e vërtështë Si hera e parë? Qetë të gjajmë Stavangerin? Se dini u qarës Stavangerin? Torpë është? Qytet... Jo, tash mo se dini... Do tjetë qytetë në Norvëgji, jam i saktë Pilzen, Republikën Čeke Këtu është rrët Pilzen Po s'ka fare sa nora, të pëllëzë, e, në, vetër minë A, është... Pilzen, e them do të pëllëzën Pëllëzën, pëllëzën është në Republikën Čeke Mhm Si vëllën sh Jo s'ka në vicha, në rrubik në qeke. A për sërte? E jemi të qek i këtu, nuk jemi në... Ukrejnë, a ose Rusi. Rusi, pa. Më shumë në Igosavit. Më shumë në Igosavit. Më shumë në Igosavit. Ate janë me ovë, ovë. Ramazovë, Karamazovë. Imaqinua ta, kujto Karamazovët, kujto dhe në i vich nga këta të Balkanit. Miloše vicha, ku t'inu në se shfar vichi. Sevija në Spajnë, vendi i gjasht, me i viz Spanja është, është me çatit të kuqe. Pam. Pa. Sevilla është me çatit të kuqe, kjo me tigullë. Gje bukur atje. Sevilla një. e Spanjës. Danimarka është vendi i pestë më i wow. vizituar oh. për 2014, sipas Lonely Planet mm -hmm. në Europë. Andrea, ju, po, tash më fal, ka përsëreva i Itali. Pam. Në Italia, më vendi katërt, e ditë. Oh, vendi katërt i Itali. Vendi katërt në Europë, po, vendi wow. katërt kur Italia. Po çan vende kanë, për shkak të Sevilla Spanjë? A janë qyteti specifikuar, mm -hmm. sipas listës këtu. Ndërsa Italia Italia, Italia është marrësi e tëra. Power. E ka lënë kështu oh. të hapur. Anglia i u perëndimorën thonë. Wow, uh -huh. Anglia i ug perëndimore. Vendi i tretë. Vendi i tretë. Mm -hmm. Ljubljana, në Slovenis, në vendin e dytë. Në vendin e parë. Po, është shumë e bukur. Në vendin e parë pa, par, si destinacioni më i preferuar preferuar ose më i vizituar turistik në Europë këtë vit është Greqia. Oh, Greqia. Ja sofistic. Ja so file. Ja so file. <laughs> oh, oh, oh, <laughs> opa, e la taksin. Opa, apo. 20 milion, uh, 20 milion turist ka pasur vitin e kaluar, por pritet uh, më Me ka i larë. Tet më shumë. Megjithatë Greqia ka ishu shumë e bukur, a? Absolutisht. Jo, po, absolutisht, Jerik. Miqonos, ti më mikonos, po ta hapësh dhe në YouTube. Është një mikon. Ati bëhet namiz. Në <laughs> Mikonos? Po, për beqarë. Është vërtet. Por ato po, thon se nuk do të do të sjellë. Opozicioni i beqarëve po flet, nuk është se duke i folur nga. Po un nuk thash për vetë, Holta, mm, <laughs> <Bër, laughs> thash bëhet. Bëhet nëami i zi në Mikonos. Po vendi i bukur ku është, se sikur të jemi një me Z kështu, po un si jam jam i thret. Ekzaktin thos. A sa di, apo ai që më i thon kështu. Zakim thos. <laughs> Së stironze pura, të des <laughs> brë emra këtu kështu, takim thos. Zakintosh juaj. Kë çen ti? Piqen unë. Nuk e çen unë. E dëgjuari. Pa, pa, qen pa, jo. pa, pa qenur, si mund të flasësh madje? Zakintosh. <laughs> pa para foto. Po. Ti dika para de un foto. Plaže bukur ashtu. Vërtet interesante aty. Mirë, është 7:38 minuta miq dashur, koha për të rreshur së ndërruari, të giojm Drunk in Love nga Beyoncé edhe këon plaže është me qara fjalë për natën. Ah, se më gjo të mira. Pomer it is a honey. Sigurisht. Se mos Nuk e di Beyoncé, kam përsëritur ndonjë, nuk preferoj ruhet nga dielli. I've been drinking. I've been drinking. I've felt you in a little bit to me. I've been thinking. I've been thinking. What can it came my fingers off the bed and I want you. Got on ice Been a like an animal with these cameras all in my grill flashin' lights flashin' lights Get down with pere pere pere baby I yeah, want you Na na Can keep your eyes up my pere dere I want you I want to be like boy I'm drinking fucking in my last semi life I'm grooving on it I'm probably if you shake call it river boy I'm drinking see my brain right I'm under parnia against the wine do we shit sweat it out like wash rags he went up boy drink I'm drinking I'm singing I on a mic for my boy toasting I feel the tub up halfway then ride it with my surfboard surfboard surfboard graining on that wood graining graining on that wood I'm swerving on that Swerving, swerving on that big body bed. Serving all this. Swerving, surfing all in this good, good. <laughs> we'll walk up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Say some myself if i do say some myself if i do say some myself fucker stumbled all in your house turn back off all of that mouth that you had all in a car talk about you the baddest bitch that's fuck talk about you be rapping that dirt i wanna see all the shit that i heard no i slink clink eastwood hope you can't handle this curve uh for playing up for yeah fucked up my warhol slitch pennies right to the side ain't got time to take jaws off on sight catch your job mic box up like Mike in 97 I fight I'm Ike turn up turn up baby no I don't play now and i won't you <laughs> Hello, mirë se keni aldur në klubën e mqesi dhe në stazja sot në këngën e ditës Stupid Little Things, mm -hmm. e sho, e sho, mm -hmm. se që tu ke bërti Mirë, mirë mqesi, kemi a, një list me gjëra shumë interesante sot në mqes Do, e do da nisim ato listën e famsh Do da nisim ato, do da nisim ato Këllojmë nga vendi i 10 Jo, mundës vendi a, i 10 Aja fut kove, i vazhdojti, i vazhdojnë Nga vendi i 37 Kemi shkentën antin <al> Shkentën <laughs> tërheqës. Do të thotë si që është shke kjo shkenca e tërheqjes. Shkenca e shkenca e të tërhequr, pra si ti thyesh një njeri tërheqës, uh, mm. po. Për të tjerët, për po si për anas duan këtë. Tamë tamë për për seksin tjetër bëhet fjalë. Domethënë, si ti e sh tërheqës për partnerin potencial. Çfarë e bën një njeri tërheqës? Njerëzit e kanë studiuar këtë prej kohësh ti mund bësh shaka me këtë, shumë po që gjera, e di që që të kesh një të mirë për shkakun duhet të zgjedhësh partnerin e dur, të zgjedhësh partnerin e dur, duhet të kesh eh tufësh i tërhiqës e të tjerë e të tjerë, kështu që këto janë gjëra që njerëzimi gjithmonë i ka <coughs> trajtuar me kujdes, i ka kushtuar me rëndësi. Seriositet. Po. Dhe ka shkencëtarë të cilët merren me këtë. Jo, po marrdhëniet me njerëzve. Absolutisht, ato sot janë të rëndësishme. Si kështu që çfarë e bën një njeri tërhiqës? Mm. Un kam pesë elemente që e bëjnë një njeri tërhiqës, të cilët dua t'i ndaj me juve sot. Ëh, e nisem. Duke filluar nga më i pari, që është OK. Humori. Wow. U mori e bërë një njeri tërheshes Dojë që femërat të rrishën basteje pa. Dhe allo që jemë të gjimë, jo ti Përgjot <laughs> i pa filo Përgjot i pa, pa, pa femë si Se një <laughs> Po them se si një djalë që... jam dëgjim. Po. Po. po, po. po. <laughs> Atëherë duhet të kesh humor. Kujdes, uh, humori është tërheqës si për burrat edhe për, për gratë, grat. por në forma të ndryshme. Çfarë mm. do thotë kjo? Preferohen burrat që i bëjnë gratë të qeshin. Mm -hmm. Vajzat i duan çunat që kanë humor, që kanë batutë, që bëjnë që ato të qeshin e të qeshin me shpirt. Me shpirt. Kjo i bën ato Që të mendojnë që kjo person është inteligent Sempse në historinë e njërzimit Humori gjithmon është lidur me inteligentën Dhe njërzit që kanë humor Zakonisht janë njërz inteligent Dhe njërzit që janë me inteligent Zakonisht kanë, kanë shumë humor. nivele më të larë dhe humorit Kjo mund nështë jetë e vërtet për shdo pedagog Por që pedagogët nuk janë do mos dëshmërisht inteligent Edhe kjo djetë Janë akademik Po së shenjit a gjë Kshusha, mm -hmm. kshusha Duhet e mikë të gjëmë Dhe ka prote dhe për tyre Ta, Për shëndetje, kolegë uh, Dua të ju thëmë në një studim Për shumë që ka për një pedagog Quet uh, zoti Robert Provin I cili ka analizuar më shumë se 3.000 uh, Nga këto njoftimet Beqarve në për gazeta mm -hmm. Që kërkojnë për nerë Dhe shqenë për shumë që Në Shumicën ndërmuese të tyre thotë 91% të rasteve gratë e kanë vlerësuar humorin si njëri prej elementeve që ata kërkojnë tek right. një mashkull. Kështu që, që s'ka dyshim, gjithë gratë e thon, humori duhet të jetë përjetë ashtu. Bravo. Duhet të jetë herëjës. Ëm um, rumorit të bën tërheqës. Po, një studim tjetër që ka bërë uh, Gil Green Gross bashkë me Jeffrey Millerin në 1400 400, 400 uh, unive, studentë të universitetit të Skalmar kanë kan vëreitur diçka. Në fillim fare i kanë marrë të dhënat sekrete këtyre. Mm. I kanë pyetur se sa partner Kanë pasur në gjatë i të styre Dhe kanë bërë një plërësim se kush prej su të endër ka pasur më shumë partner Dherë të ka i që ka pasur më partë partner mm -hmm. Pas taj në i kote dytë Duke mosua bërë me dhije që janë në pies e, së njëtit, e të njëti test mm -hmm. I kanë marë një muaj më vonë Dhe u kanë thënë, okej, okay, do vini duham t'ju marim një test tjetër Ska lidi me të parin Qa është kjo? Okej, okay, është Kjo karikatur e vogël këtu Dhe ti duhet i gjesh një digitur Kjo është një mëngjes i bukur, sa më përqeshur, një batutë lezetshme. Mm Ëh. Dhe është vrejtur friction që njerëzit që shfaqin cilësitë më të mira të humorit ishin të njëjtit njerëz që kishin shfaqur cilësitë më të mira në grumbullimin e partnerëve. Po themi që ata që kishin humor më të lartë ishin ata që kishin pasur më në shumë, shumë eksperanca, me jet, sepse ishin with their hats i bëu. Në një farë mënyre, mm -hmm. automatikisht. Pra humori thyre kthein në një arm, si thua. Arnë maqure kryesore Po, a, vetëm që ka një drëshim Arnë palosi shum. Po, arnë palose je Arnë <laughs> po. <laughs> palose Adere Këndryshon Humori i mashkulli nga i femrës Pritet nga mashkulli Që të bëj femrën përqeshur uh -huh. Nërsa femra e tregon sensin e humorit Si pas studimit këtu Duke qeshur Pra kur a prodhon Atës shë t'i pëthua Po, thua. mund t'i këlloj seksiste Dhe mduke që është Por, por, si pas përfundimit Nuk preferohen femra, meshkut nuk duan femra galaktixie, humoriste, që gjithjetën ato ose gjithkohs ato e zhvillojnë humorin. Do duan femra që, që qeshin, po, femra që i kapin, po për shec kapin situale. batutën. Femra që kanë humor, por që e shprehin duke qeshur, jo duke e prodhuar e... humorin. Po përpara. Atëherë këto janë femrat që preferohen. O -o. Kështu thonë domethënë nga studimet. Atëherë ja heq mendjen do domethënë djalit. Po. Pra goja, jo se ju doni tieni elementit të rëndësishëm. Kanë vetëm një qeshje dhe jo një batut tjetër që mund t'i dëgjojmë. Sa më shumë të qeshësh, jo, aridh. Sa më shumë të qeshësh, ëh, aq më mirë, aq më mirë është. Pa të shtohet edhe yeta çam. Bom. Ëh, për shkak të thotë këtu, ëh, thotë këtu që burrat që kishin kandidat të humorit i merrin telefonat, numrat e telefonave 42.9% të femrave që merrin pjesë atje. Dhe, dhe refuzohen 57.1% të kohës. Ndërkohë, burrat pa humor, uhuh, refuzohen 84.6% të kohës, uh, wow. edhe u jepeshin numrat e telefonit vetëm 15.4. Pra nga 15.4 kërcen 42.9 uh -huh. marrja e numrave të telefonit kur jemi uh -huh. me humor, edhe refuzimi reduktohet nga 84 Pik 6 në 57 pik 1 Kur jem e humor Që që duhet humor Absolutisht pa. Ju duhet të ndjeni që ciesh, që jesh shum. më shumë. Do të bëj më do të bëj më shumë gallash. Pak egoiste kjo pjesa. Është mund të jetë pak seksiste siç është por. Ata këta po i duan që vetëm ata të jenë në qendër të vëmendjes, vetëm ata të tërhiqen. Tanpë studojnë në bazë të biologjisë dhe të evolucionit. Do të thotë si është, çfarë është tërhiqse, çfarë është tërhiqse për meshkujt. Çfarë ata gjejnë tërhiqse pa hyrë në çfarë duhet ishte ose duhet të ishte. Por edhe në bazë mendojnë të karakteristikave që kanë një femër, ëh, se nuk duhet të parëna seksiste. Jo, mendoj Nëse ja, a dhe puna e saj. Po e e sigurt të shkëojnë që një femër që qesh, një femër e qeshur është më drejtë se një femër që ka femërisë qesh. Po dhe një femër serioze. Kjo është mund ta vëmë në shtrat, ta mbulojmë me batanie, e di themi na. Okej se kjo u zgjint. Kështu që gjëja tjetër që është tërëhse, ëh, këtë ta zhvillojmë pak më vonë, por doja të them se çfarë ashtu si grip. Ësht kjo. Kur ti ja bën të qartë tjetrës Se ke kej fat ato. ëh mm. që ti ke qëllime. Në momentin që ti ja ja bën të qartë që ti ke qëllime ose vash Zoti po merrën dorë un nuk të unë Lë... do isha shumë njumëtur, mm -hmm. dhe dhe t t i lumtur, ndonjëse ti e shpreh gëzimin ndaj admirinin, kjo të ndihmon shumë. Nëse ti e shpreh Gzim i ndajmirimin kjo të ndihmon shumë sepse në... i fuska krimbin po doja të shpjegoj pak më vonë më se si funksionon krimbin femrës po nëse femra nuk e di se ti gjithes e pëlqen po gjithsesi shikojmë muzikë falni deri kur dhro nëse ajo nuk e di se ti e pëlqen e bëj ajo nuk merret atë gjë është mirë është mirë të mos afshersh dhe ajo fshehja mund të jetë duke punuar në disfavorin tënd nëse do që ta ta shtiesh në dor atë Ta shtish në dorë Ata do. të lëndës po tëhenim Cishto që në gjyshërë Mi të gjemë muzikë të këtejmë Aspan kërë u në më gjëzëmën më shumë But I did it to myself I did it to myself I must go but I won't stay here unforgiven when I did it to myself I did it to myself është shumë pak o kemi, shumë pak. Mm. Kjo ishte kënga e ditës me qira fjala. Pam, Ana Stage Jean, Stability of Paint. NS CD i ka fituar një, një dhurat nga Electronic Line. Okej, okay, bravo e qoftë. Mirë, uh, un kam vetëm 1 minutë kohë për të lexuar tekstin e Kongos më të dashur para lajmeve. Kujdes, është një këngë shumë e njohur, kështu që un nuk do të të flas shumë për të. Shpresoj ta djeni Collay në anagramin e ditës së sotme kemi Miza Gruvil. Ju kujtoj të për këtë është për 1 orë, Miza Gruvil 069 20 70 222. Ja një këngë vogël që kam shkruar, not për not për ty për ta kënduar. Mos u shqetëso, i lumtur. Në çdo jetë kemi të lashire. Po u shqetose, më shumë i trashë. Mos u shqetëso, i lumtur. Mos u shqetëso, i lumtur tani. Skam një vend kokën ku ta vë. Kisha një krevedh por kush ta lë? Mos u shqetëso, i lumtur. Zotnia thot, është bon qira jote. Në gjykatë gjeje zotrote Mosu shqetëso Një i lundur Shume humor teksti Shume humor kong... teksti po, e e dhe, po. I thjesht dhe pa. Si tekst. I thjesht dhe I thjesht, ashe vërdet 0679 27 1222 Dërgën mesajt uaj e paharuar dhe emrin Për që më fituas Ikëm ne, takojmim bas lajmime të rëstet lajmi me Gjej Gjejnë Këtu jakus Gjej që esht duke ardhur, eja, eja Uh... Bi e habi darën E habi darën, J.J. Eyyy J.J.S. Uuuu, oh, jak ulaštë Pemba svak, ljubim i jess etm ištaš vë përšnë desin looking for a better way to get up at a business that they getting on the internet and checking the new hit it get fresh shot come strut walk a little bit of humble a little bit of caution somewhere between like rocky and jazzy for the game no nope, no nope, y'all can't copy it that more walking in this here it's a party my posse's been on the road way and we did it all way promo music i set my skin and put my bones into everything i record to it and yeah i'm on but that stage light going shine on dark Soup game and plinko with my style money stay on my craft and stick around for those pounds but i do that to pass the torch and put on for my tale trust me on my a n d e p e n d e n t shit hustle jason dreams since i was 14 with the fortwreck bussin' have i crossed that city with the back let me crush labels out here and now they can't tell me nothing we get out to the people Spread it across the country, labor's up here and now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back I'm so damn grateful I grew up really wanna go punk but that's what you get when Wu-Tang raise you y'all can't stop me go hard like I got to eat it with my heart beat and I'm hitting at the beat like it gave a little speed to my quick white shock on shock we go to go off a girl to sis go back to the world to see my girl she wanna see Rome see some make you a believer now nah, and never everything it for a throne that validation comes when you giving it back to the people now nah, sing this song and it goes like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 hold us like the ceiling can hold us. Mirëgjenë analoj Gruvil, më jiset miqtë dashur. Ora e dytë e transmetimit tetë tetë minuta në këto çastë. Jeni me Klevë Fem në 100.4 edhe në ekran Kladozën Ambienti. Kjo këtu është Ieri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ieri. Është Althini aty? Hello. Hello Althini, hello. Olta from today. Mirëmëngjes. Është Lori që bën regjin për të gjithën. Natyre Miza Gruvil është vulgarizim. Dhe është Perti që fiton një orë nga primë më uaqës Bravo Vulgarizimi Vulgarizimi, mm -hmm. i vulgarizimi. Me i në thëmë të tam Vulgarizimi Jo vulgarizmi, vulgarizmi. Se vulgarizmi nuk është fjallë Nuk është fjallë Nuk është fjall. vulgaritet në atë fjallë mm -hmm. Jo vulgarizm nuk temi Po vulgarizimi i drishkaje Procesit të vulgarizuarit mm -hmm. Oke okay? Vulgarizimi Ishtë të sot dame grama Bravo Bravo, bravo. Në regull, e fiton orën nga mishtan të këprimi muaqës, Berti sot mëgjes Dhe, mas kësa e kemi, fituesin e një kënge Tekstin e këngës Shume letë sot <coughs> Shume letë Don't ledt. worry, be happy Kërë e që e ka gjetur? E ka gjetur Ada, fiton një lullën ka botaj lullën Kërë e që e në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dikur për dalshokat nga be. dritarja. Për dalshokat nga. Pua, uh, për sinjal. Po vërtet, a vërtetodesh? Ehm, thëdersh që kemi për uh, mëngjesin e sotëm, miq dashur, është shansi për të bërë një muaj palestër në palestër më të mirë krye qytet në zonën e pishinës apo në zonën e fitnesit. Mm -hmm. Siç ju lutek, nëse zot javim paketën Good Morning, abonimin një mujor për paketën Good Morning, do thotë, uh, ehm, mëngjeset nga ora 6 deri në orën 10, djetë. juve mund të përdorni pishinën, mund të përdorni fitness, palestrën, sigurisht zonën e dushëve për të burganti, për të shkuar në punë, gjërat e tjera. Por nëse nuk e keni filluar palestrën dhe doni një shtys, ja, muaj i parë dhurat, si mirë. Po, muaj mm -hmm. i parë dhurat, çka filloni ashtu. Mhm. Mm Dhe dhe në kushtet e jashtëzakonshme. Kështu që nuk ju kushton asgjë. Mund të shkruani në 069 20 70 222, 22 069 20 70 222. 22. Dua Nobi dhe emrin tuaj. Vetëm kaq. Dua Nobi, emrin tuaj në 10 pa 10 jeri do të të rish një nga emrat, do të jetë rastësi dhe ai që fiton fiton një muaj të paguar te Knobis. Okej. Okay? Daccord. Ne kemi fjalën e të censuruar. E kemi, po sigurisht që kemi. Do <laughs> të tani fjala e censuruar në Ëm jesit. Hapini veshët. Stop censurës. Yes. Kjo është e thjeshtë, kështu që gishtat e shpejtë. Gishtat e shpejtë. Zona e zotrimit. Oh, faleminderit <laughs> altimi. Zona e <dhe> zotrimit pip. Do si vetëm po të jetë kështu. <laughs> <laughs> nuk i diet shumë atë. Nah, nuk i diet. <laughs> nuk, <laughs> nuk, nuk, <laughs> nuk i diet. Nuk i diet. A e ngjiter dhëna? Zonja dhe zotrin katër alternativa mund të thën ose, ose. nuk i themi alternativë nuk më tani alternativa më vjen mend po gjithsesi ja. uh, nesër ë se po ndar oraret oraret janë ndarë apo jo mirë ë kush ishte bezijuma jo që çuhet si të, të, të, të thot ë uh? Dhe ditëtë për të tjetërë? Mm... mm Oke, okay, mi... Mm. 069 207 222 Dërgonë mesajtë uaj e paharuar dhe emërë Emo sefër shumë dhe cëtë më gjithë saltini Royal Zidani nga Lord Miqdashur Shkoja për muzikë në kjab e fem në 174 Më gjithë si që gjithë është premë të muzikën e zidhi U mos haroni nëse keni kërkese muzikore Dërgojnë e ato në 069 207 222 22. I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address, in the torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose, tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like gold teeth, and I'm not proud of my address, Some may back comments on your timepiece chip, please islands tigers on a gold leash we don't care We are caught up in your love affair and we'll never be royal for you It's a want in our blood the kind of love's just ain't for us We crave a different kind of love let me be My friends and I we cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us know The we find with this We didn't come from money But we songs like old teeth gray ghosts tripping in the bathroom blood stains pouring out trash in the hotel room We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like Kristal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care, we aren't caught up in your love affair. tonalities the best music the funniest shows this is club fm okay sot ndër të tjerën në klubin e mëngjesit më duhet të folur edhe për disa ngjarje që të bëjmë sërheqës Jo, për të thënë dhamë fillim më, më sht humor, humorin. Nëse ti je njëri me humor, je tërhiqës, nëse je femër me humor, ëshpres dot e duke i kapur e qeshur me batutat, nëse je mashkulli eti ai që pritet që, që ti do të krijosh batutën. Ti krijosh batutat uh, batuta, dhe sipas uh, shkencëtarëve në evolucion femra ka mësuar që mashkulli inteligjent, është mashkulli që ka humor dhe mashkulli inteligjent është një partner më mirë se mashkulli jo inteligjent. Kështu që, që është tërhiqse në anën biologjike, për femrën edhe pa e kuptuar vetë si thua. ë uh, Tëta të pëlqej, ta të shprehësh interesin që ke te dikush gjithashtu të ndihmon dhe të bën tërheqës për ato të njerëz. Po, nëse ti e pëlqen një vajzë, e mira është që ajo vajzë ta marrësh. Pra, mm. mund gjesh një mënyrë që mund më të mos i thuaj s'oj. Po një. mund gjesh një formë që ajo ta di që ti ke interes tek ajo. Sepse në momentin që ti ja shpreh interesin, ajo fillon I të edhe, vë në vëmendje. Interesi në momentin fillon mendon për ty dhe kanë treguar, për shembull Dr. Aaron, i cili është marrë me këtë studim që u klasim tani, në lidhje me të shprehurit e interesit, thotë që Njerëzit tregojnë që njëra nga, si thua, ë efektet ose ose shkaqjet kryesore të, të rënimit në dashuri, mm -hmm. 90% të rasteve në fakt e përmendin është momenti kur ata e kanë marrë vesh që edhe personi tjetër i pëlqen ata. Është ky vrull i dashurisë, nuk e mm -hmm. di tashin nëse, mm -hmm. por ti okay, e merr vesh që që dikush uh, të ka qejf edhe Të ka studioaj, të ka vëshguaj... Si logë vë edhe ti e shikon në e shikon me intësi, fokusohesht të këtë personë... Funksionoh ka, nuk e ti, ja, pa funksionoh ka. Për të minë, duhet edhe që... Se mund të... E këpëton, mund të edhe të refuzoj komplet, të di... Ti më përqeke mua... Për të pakte... Për të edhe një këshu, për që më në i djeqë, që e përqenë gjithë skolla... <gjohes> njësë, rasu, jo, normalisht jo. Po a dinçëm për çaj. A ti pëlqej kjo, ha? Në thotë kurse kurse nkon. Është jo, kjo është më se e sigurt se do ndodhi që nëse dikush të shprehë, atë ti do do të urhiqesh konsekuencat. Se ti nuk mund ta mençon se kush mund të të pëlqejë ty. Në momentin që dikush nuk e thot, atëherë as ti nuk e sdamarësh vështirë. E vërtetë e shkam. Po jo, njerëzit nuk e thon zakonisht sepse mendojnë rrezikun se do m'thot. Shumë llojse. Jo, Spisë refuzimi. Po, Frika po. nga refuzimi. Frika nga refuzimi. Edhe në këtë rast ti nuk humbet kohë. Jo, jo, vazhdo me ja, jo. tjetrën. Është vërtet. Po nuk provove nuk e di neer, a fitosh apo jo. Si Sugjeroin këtë lojë-lojë. Keni parasysh lojën e vështira, kur bën të vështirë. Dobra, po. Mm, mm, Tani ideja është kështu thonë ata që si funksionon kjo. Çoza, çoza vajes, apo shumul ka interes tek ai djali. Ajo vajza do që ta jonshi atë djalin. Ajo mm. don që ky të filloj të i marrë ato hapat. Mm -hmm. Po si t'ia ja bëj? që të bëj edhe të vështirën, por ndërkohë, por ndërkohë edhe shpreh interesin, kuptojnë, po, që Laro. ajo. Atëherë, ex <laughs> të dish që mos këputse po. Ekspertët sugjerojnë këtë lojë. Thon, vajza duhet bëj këtë gjë, ose djali në një rast kur kjo është diçka që mund të përshtatet. Duhet që të bëj të vështirën me të tjerët, por të tregoj entuziazëm për personin në fjalë. Me këtë. Donë <laughs> të gjejë një mënyrë që ta kuptoj ai që Unë nuk jam një nga to që kapën kolaj dhe jo të gjithë kush ka një shantë me mua por ti, ti, dashur, ti je i dashër ti, po, ti e i për zjedhur ti e a i që unë kam zjedhur kërë që do të gjithë më një mënyrë pra që ta bëjtë edhe të, të dukeshe pa prekshme por edhe të të jesh shtuese. Donjë të përzjenduri nga të tjerë. Vet janë 3-4 çuna që presin aty. Ata të rrisin kokon... <laughs> <laughs> si çenë. Kurse ti do hash nga dora e saj. Kjo është idea. Po, ata atyre të gjithë kështu, kokën, kokën. Si çenë, që vetë si rënda çen kur vërkon në kocë, kështu që me kokën mnyar. Neysa, okay, do të të rregullo praktik pak më vonë një tjetër nga këto. Pika është drejt. Çfarë ti flet? ë mund të jetë seksi. Uh. Bisedat që ti bënë Po, po, po, subjektet Në e thuaj tani Që anë temat e bisedatet tua Jo, tani nuk ju thema zhja Tani nuk themi gjëne uh, Tani duhet themi nëse kemi ndojnë fituets Në lidhje me Zotin Paco mm -hmm. Po, mos kiste... jo Kish të kishtë Kishtë në thyrë të tërra Atëhere Qa kanë thënë? Mirën brëma Mirën brëma dhe ty Në e fërë mirë Zonja dhe Zotri mirën brëma <laughs> Nëmbram më parë Zot Lohaj nëshka në 90.30 në Shumë e letë Ku se fitoj këto? E ka qëtur R.V.C i pari Bravo R.V.C Votohen me durat nga Electronic Line Vesoj që u love shumë për ta menduar Se qërë qar... ishta jo Por ke fituar një shport me durat nga Electronic Line Ta këzosh Ne dhe dhe përserisim Loje në të tim Dhe dhe dhe përserisim Ne dhe dhe dhe dhe përserisim loje në të tim Dhe dhe dhe dhe bim loje në të të të të të të të të t Shkëm graniti. Shkëm graniti, po, pa tjetër. Atere, uh, letë kemi një tjetër lojtë të të curës sot më gjesëm një qdashur, përshka këse kjo me mirë mblëma, a ishte shumë e letë. Të kjeveri socialisët në vitin 2000, për kër u tentua, në, në këmbim të kërbaci të djeshën të Zodit Berisha, të jafronin medjas këpët. Uh, kjo është shkëm graniti. Shumë e mështirë. Në vënd të kërbacit Të zotit Berisha Socialistët u përpojshën të i ofrojnë medias, u afro, u, u i medias medja, Këta Pipin Pipin Kuzes I ahoshën kërbacin <coughs> I dhanë pipin Qfar i dhanë medias A Kjo është në 2200 <coughs> Që kose shkandohet në 12 vjetës me median Media sot si mos më kesh Nga pipi Në gjo një pak Te qeveri socialistët në vitin 2000 Për Kuro tentua Në, në këmbim të kërbat që të djeshëm të Zodit Berisha Të jafronin medjas e... 069 27 1222 Dërgonu mesaj qëtuaja pa harruar dhejmërin Por që në fituaz Ta një është dhejmë pëso, he? Ta shi shumë dhejmë Ta një është hiqë trur i vërtet <laughs> okay. Me që fjasim për median Ka raportën media akoma në formën e thashtë E bukra anshi gazetarët Për gazetarët përgjera që ndodhin brenda medjave Shumë pak flasin, dhe bëndër në ato parime dhe gazelleris për lajmi nuk blenjën kur lajmi ndodhë në redakësi vetë ose brenda se tu është nërmaris, edhe kur lajmi është fatkeq um, Kështu që që jakullon vetër në formë të ashtë të themër, se së mund të konfirmon shdojtë po në një nga medjat kryesore në vend për shumë mm -hmm. uh, fritet që muaj gush do të bëhet pushim i oh. përqishëm wow. Situa është pa drejtë të roge Dhe më thënë nga që në gusht në byllen programe Dhe s'ka qumë Po kanë venduar që ta rehapin në shtator Dhe mbajen vetëm disa veta që bëjnë në transmitimin Ati që ndrojnë këtë kastelat dhe këto Po, edhe gjithë tjerët në muaj në gusht Shkojnë në shpi Po ta drejt pak. Shihemi në shtator kur ju ktheheni sërish më duhet. Po kjo është i protestohet. Po njerëzit që punojnë te kjo media janë dëshpërimisht të dëshpëruar kur kjo ka dëgjuar. Kjo pra është ti ofrosh në vend të kërbaçit, ti ofrosh pipin. Tamam pipin. Është tamam pipi, sonë di se çfarë është pipi. Ëh dëgjoj? Imagjinojë. Shumë kegjësht Imaginoj, të dajë nuk t'ja rog për rogë në gusht Aja prapë më shtatorë se s'kam nevoj për t'i në gusht 11 mojë në vit të dua Po unë s'dua po të pëj përshime Se shponat e përshime, nuk jam përshime Të përshime të jam përshime të uh, jam përshime të jam përshime të të të të ruarë Temi që të ambyllim A kanë kotë punë? Kanë kotë punë në këtë media? Nuk zbëtoj tolta është n Njëse, unë po tëmë të shi se si është, si i më thua mua është i libër i shi Libër i shi është kurani Ata libër i shi e kampiro no. <laughs> <ribri i> <laughs> tuk, është Në libër i shi Në futuam të ku Në ngjurën e barit Në ngjurën e barit Njëse, njëse Barit është në ngjurën e E pas kampirë vërtet John Lendrës në vitani me All of Me Njëse, ka dhe më kesh Ka mos fare, për, Shumke, shum, për, shumka. Shumka. i marr rrokat fare kështu për për shumë shumë kohë. Ti marr rrokat me gjyçe, me ku diun se çfarë. Lloj lloj, a, kështu që dje mi kang. Oh, I would I do without your smart mouth. Drag with me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't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 Oh, perfect in perfection. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when all else is mended, cuz I give you all of me. And you give me all How many times do I have to tell you even when you cry in your beautiful tears the world is beating you down all around through every moment you're my downfall your my muse my worst distraction my rhythm and blues I can't stop singing it is ringing in my head for you There's no do water but I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cuz all of me loves all of you I love you cuz of all your edges all your perfect imperfections Give you all no era luz and muerte cuz i give you all of me and you give me all faith Perfect in perfection give it all to me I give my all to you you are my air and my beginning even when there's no light and when it cuz i give you all of me and you give me all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 Origjinalisht te 29 minuta jeni me klubin e mëjesit në Club e Femi ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's, dua t'ju kujtoj edhe një herë për shortin që do të kemi në audiencë. Ah për shortin, fal për shortin, i jepi. Short fall, short, dua Nobis, short, short short. Emrin tuaj është 069 20 70 222. Dua Nobis 069 20 70 222 nuk kushton asgjë më tashuish për një muaj, paketen Good Morning tek Nobis nga 6-a në 10 një muaj për uh, zonën e fitness-it siç quhet dhe për pishinën, kështu që jeni uh, të ftuar aprovoni është para regjistra me një incrucidë të një tank të me bindin e plot që kur shkoni ta shikoni veta të do të thoni aha paska patur të <gjitë> drejtë paska patur të drejtë ëm um, kështu që do anobis emlin tuaj mos harroni nuk ushton asgjë në 10 pa 10 deri do ta drejtim 0692070222 Mbas fakte do hapim edhe siparin e lojrave se kemi për të dhënë bileta për kineman Sineplex edhe gjëra tjera sot në Amstel. Do kemi dhuratat e Amstel-it. Oh, Sa dhuratë do t'japim nga Amstel-i oh, sot? Do japim për 3 të parët për dikujt më rast. Për dikujt do do 6. 6 dhuratë nga Amstel. Ja paketa e Amstel-it është të 5 shishe Amstel edhe një gotë me markën Amstel e tjera e tjera e tjera që është paketa dorë. Kështu që do japim Ma, japim gjashtë për këtyra. Kemi edhe dhuratën. Tre në kuicin e parë, tre në kuicin e dytë. Po, dhuratën e ka tashmë. Ashtu. Mirë. Okej, mirë. Jemi kusht. Jemi për shku si si Santa Clausi në çershor, jep e jep e jep e jep dhuratën me fason. A marr një dhuratë jam. Si? U e kisha avur me këta. Si smorëm një dhuratë? Po. Merë durata, merë Merë, pëtë që dhe shkosh të pish birra Për jopës të jopës gocës gjipa sajnë Dhe ka piti birra, pëtë qarë Gocës të jopës gjipa sajnë Gocës e me ka filluar birra, të galen gjindë Për nuk me gjithës e si Pra për së të shkonë Galen gjindë Ja, ullë takë shumë me bedë Eee Gullë këmë zikë Eee Si s'monëm një duratë Mirë, mirë, pinj biu. Po e kisha të ulur mikrofonin mendova. Mirë, edicioni a Tesla, midis dashurtesa njëra nga makinat e reja më të mira dhe më të popularizuara në, në treg, edhe pse kanë një model të vetëm që bën 70.000 dollar për ta blerë. Wow. Tesla është duke bërë diçka me të vërtet revolucionare. Pasi këtë modeli, shumë i kërkuar, i cili është i gjithë i elektrik dhe nuk prodhon asnjë lloj ndotjeje apo ndryshëhet atij. Tesla ka vendosur që ta hapi librin e eh, shpikjeve të vetë për të gjithë të tjerët vetë i hapi shpikjet e veta, inovacionet, inovacionet që kanë krijuar deri tani, mm -hmm. falas. Të tërsh, absolutisht. Pse bën këtë Thornton Tesla? Ëh, uh, sepse nëse do të vazhdojmë kështu, atëherë teknologjia e makinave elektrike nuk ka përtejosur përpara. Pse ç'o bëhet? Sepse nëse Tesla shpik diçka dhe e patenton atë, mm -hmm. do të thotë që Fordi pastaj nuk e nuk e përdor dot. Fordi do të shpiki të njëjtën gjë por ndryshe. Tani një ose një mënyrë tjetër për të gjetur një zgjidhje për një problem caktuar që ka nevojë për një zgjidhje. Vërtetë ajo neve bëjmë këtë shpikim që... por pastaj eminoim fushën me me mina, ti thuaç mina ta. patentash, mm -hmm. ande këtë neve nuk ecim përpara. Kështu që ne kemi vendosur si test thonë ata Këtë ju japim të gjithve teknologjin tonë Qarën e dim dhe i tani Qarën e kemi shpikur dhe produar dhe i tani Më të, të marri Fordi, më të marri uh, Shefi Më të marri cila do nga Autoproduasit dhe tjera Dhe të përdori për Shefi në vetë Me kushtin e vetëm tonë ata mm -hmm. Që qëse ju do të hyni në këtë loj Juve duhet zbatoni të njetin kushtin e Që edhe nëse ju shpikni Dhe e juta Dhe e ndajnë të gjithë Qo se ne ndajnë barën kështu thun ata Qo se ne hidemi në tregë Qo se te i se nga përët ka pas shumë sukces me makinën e vetë Po është një kompani Kundra gjithë kompanive tja Që përdojnë makina me benzin Dhe këta kanë këte ide Qo se fillojnë Të gjithë kompanit prodhojnë makina elektrike, mm -hmm. atëherë do të kishte të gjitha do të ishin të interesuara për të shtuar numrin e pikave të rikarikimit të po, këtyre të... makinave. Mm -hmm. Sepse kanë benzinadave. Po, ti shkon në vend benzinadave dhe karikon baterit shumë shpejt. Por nëse është vetëm një kompani që prodhon këto makinë, duhet ndërtoj vetëm gjithë këto pikat dhe nuk prodhon do shumë pika. Por nëse janë të gjithë duke prodhuar makina, pikat janë unike, janë janë dua të them janë universale, janë gjithasë njësoj, nuk ka rëndësi çalloj makina e këm, pika e rikarikimit është e njëjtit. Në këtë mënyrë tonat do loj më fuqishem, të hyjmë në lojë më fuqishëm dhe Altinit skeptik që nuk e blen sepse thotë ku ta karikoj pastaj po e bleva një makinë të tillë, uh -huh. do t'i japim ose do të situazë ta pras, krishim që që ta fusim në lojë. Po. Edhe në këtë mënyrë do të shtojmë numrin e makinave elektrike detarin fituar të gjelbë. Po. Ambientin do të ketë. Po. Po. Kështu që po i japin test, po jep gjithëse janë vlen palas. në këtë rast bashkimi bën fuqinë. Kamë shimin se po. Po. Shumë mirë. Kështu që kush dëshë të provojë makina si të Teslas, shumë shpejt të gjitha Ato blueprintet inxhinierike, të gjitha ato gjërat do të jenë të disponueshme në mënyrë që të gjithë të i përdorin sipas dëshirës. Pa, gjë shumë e mirë. Rihanna vjen bashkë me Calvin Harris në We Found Love, kjo është kërkesë muzikore me dashur. Sot më jep të gjithë muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, mund të na shkruani në 0692070222. I already know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you then she handed me a bottle of water with tequila I already know she's a keeper just from this one's more active kindness I mean deep if anybody finds out I meant to drive home but I took a little bit now no so we're not we just sit on the couch one thing later with another nasty kiss on my mouth ah. I need you to do it come on set the tone if you feel the fall and won't you let me know I should do you from your head to toe oh. Në këtë një ardurë në klubin e mqesit, miqtashur nga e të shiren e gjumë, amish dhe sing, tete 23 minuta në këto qaste. Ju eni me radio në klab e feme në qitë dika atër, edhe në ekran e klab të fësën, amplendi, jeri, alëtini, ojtate. Në mqes, mqes, mqes. Lorja, një si të, të shtu këtume mua në studio, të një do të njësim edhe kujcin tonë me seri për ditën e sotme. Arë, e sotë në kujcin me seri kemi si... Subjekt, kruqishtetët. Sa bukur. Kruqishtetët. Në pyetjen e parë, në fargu shqija saktë përmban jo një, por dy kruqishtete, kështu që unë në pyetës për dy kruqishtete, nikosisht, njërri prej tyre nuk ju bën punë, nëse dërgoni njërin nga dy kruqishtetet, nuk fitonë. Duhet të jenë të dyja. Duhen të dy këta kruqishtetet. Edhe pyetja nuk është as pak e vështirë. Kështu që le të mos bëjmë sikur çfarë, okay? Dekord. Atëherë, këta dy kruqishtetet mbarojnë me të njëjtën gërm, me të njëjtat dy gërma në fakt. Dy gërmat e fundit i kanë njësoj në emrat e tyre. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Prit, s'kam mbaruar. Ah, e di. S'kam mbaruar, ok. Kjo është pjesa e parë. Mbarojnë me të njëjtat dy gërma. Mm -hmm. Pastaj, njëri është kryeqyteti i një shteti kontinent, pa, ndërsa tjetri është kryeqyteti i një shteti në dy kontinente. Mbarojnë mm. me të njëjtat dy gërma kan dy gërmat e fundit njësoj. Njëri është kryeqyteti i një shteti kontinent, Mhm. Mm Tjetri është kryeqyteti i një shteti në dy një kontinente. kontinente. 069 20 70 222 069 20 70 222 22, miq dashur, ju lutoj të kemi një quiz, kemi një short chart. Për mm -hmm. Nobis, Duanobis, për ata që duan një muaj abonim tek palestra Nobis për pishinën dhe për zonën fitness, do të jetë e gjitha falas për ju. Edhe mesazhet që dërgoni janë Falas, ose sa i kushtojnë përmes operatorit tuaj. Sot jam për celular, etj, etj, kështu që ne nuk përfitojmë asgjë. Është një SMS që thotë: "Duan Nobis emrin tuaj, dërgojeni në 06920722 dhe jeni pjesë e shortit. Në 10 pa 10 jerit thëni emër, ai emër do të fitoj 1 muaj palestër dhe pishin Teknobis në orarin e mëngjesit, natë që quhet paketa Good Morning Catch. Tash vërdani, i kemi të themi shumë shpejt gruan e mëngjesit me më shumë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 Ora janë 9:52 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në klub ethem 104 dhe në ekranin e Club TV-s ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ndërkohë Olta do të na thotë se cilët janë fituesit e radhës. Jepi Olta. Ës Daniela dhe ka thën Ankara dhe Canberra. Bravo. E ke gjetur. Fiton një set me fotot të Art Center Tirana. Bravo i qoftë Ankara dhe Canberra, njëri është kryeqyteti i një shteti kontinent Australi. Në jetrë është kryeqyteti i një shteti në dy kontinente. Turqia, që ndodhet mm -hmm. në Azi dhe Europë. Bravo qoftë. Okej, ëm, atëherë, tani kardo momentin i okay, um, momenti, midhdasur i pyetjes së kafes në klubin e mëqyesit. No, Sa bukur. Ëh, uh, do të jetë për një dhuratë nga Nescafe. Mund ta shoh. Do të thënë 300 gram të Nescafe-s bashkë me dy filxhanët. E kuq që filxhanët tuaj tin njësoj si filxhanët tanë. Dhe 300 gram Nescafe është shumë nescafe. Është gjithë ajo Nescafe. Është jo Nes e vërtetë. Kështu që Për të pirë si që ne pime në klubin e mëgjesit, mishtë <coughs> dashur, kujci ton me krye qytete nga bota, ne i kemi vën një bishtë të vogël tani. Se kjo nuk është ta mam krye qytet, por edhe është. Por është në fakt krye qyteti i kafes. <coughs> mishtë dashur, krye qytetë, Për shkak se është qendra e kompanisë Starbucks. Mhm. Mm mhm. Nihet atë si kryeqyteti botror i kafes. Oje. Kryeqyteti botror i, ka oh, yeah. oh. i, I ka kafes. kafes. Mund të ishte, mm -hmm. gjithashtu kryeqyteti botror i, i grunge-it, i muzikës grunge. Oh. E ke rësuar. Po, por është gjithashtu kryeqyteti botror i, ka i ka ka kafes. Ka 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Kjo është për një dhuratë fantastike nga Nescafe miqsh dashur për juve që e pini Nescafe. Është të shkëlqyer. Ëm, unë çfarë unë dua? Në ngjësë. Kështu që, ndoshta vazhdojmë tani me diçka tjetër. Duhet ndihmojmë për fjalën e censuruar. Apo duhet të ndihmojmë? Sepse kan thënë lloj lloj gjësh. E ja të ndihmojmë, vllaçko, e ja. Po si kanë rënë kokos. Kan kulaç. Jo, atyre, atyre do të ndihmojmë pak me John Eddie. Kam një shpresë. Ka një shpresë. Po. Bra, bra, Zoti Evangelis duke folur për uh, diçka mm -hmm. uh, mm -hmm. po? -20. që ka ndodhur në shkuar në vitin 2000, nëse nuk gaboj, po. Në vitin 2000. Ai thotë që mbas -hmm. kërbançit të Berishës, socialistët provuan të ofrojnë diçka tjetër mediave. Këtë, po. këtë. Fillon me K. Ësakt. Ësakt. Uh, po? Ka një shpresë. Që e ka përdorur kampëshën un Teddy Roosevelt uh, në shtetin e bashkuar të Amerikës. Mja, pociam si i sigur, ndoshta tetë, ndoshta tetë ishin çikjeon the doshas. Apo ky tjetri që ishte në luftën e ditë butrore. Po ne uh, e ka përdorur shon cigare. Që ka dy mënyra, thot ai, ë uh, për të trajtuar dikush ose me njërën ose me tjetrën, ose me të mirë ose me të keqë, domethënë. Po. Nuk thon, ai ai Lorenzi e ka përdorur të keqin në këtë rast, që është kërbas. Po e mira çfarë është? Çika pika. Se ka filon prap më kë. Oh, po, do të thonë kur ti kur ti do që të trajtosh një situatë, por shume një krizë. Ose do e trajton kë për me kërbaç ose do ta trajtonsh me me këto. Me këto që është e mirë, që është më kundër mm. ta e kërbaçish. Po çfarë është? Shprehje amerikane politike. Tani, ortan, orta, në rast se nuk e gjện, do të japim. Fillon me k, ortan. Këtë ndihmë kemi dhënë. Hm. A di gjë? A dijmë nga Lenci. Të qeverisë socialiste në vitin 2000, për kur u tentua në në kambin të Karbaçit të diëshëm të Zotit Berisha, ti afroni ja medias K e... K 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 069 20 7222 The man who sold the world këngë filimish nga David Bowie, The Covered Farms nga Nirvana në MTV Kër? Unplugged. Vjen edhe një herë tjetër son mëngjes. E pa lodhur kjo këngë. Gjithtokë, gjithto vite. Edhe një herë rë. Ja ku është. Kërkovein mëngjes, më ç'të dive. We passed upon the stand. The spoken walls and when Although walls are there. The cell on walls is stand. Where's came as us abide. Go into his eyes. I you died alone a silence I know you're down and down long long time ago I'm oh, now I roamed I gazed I gazed and gazed and stared We must have A million years I must have died Alone A long, long time Ago Who knows Not me I never Lost control Akulis and Love Affair, bashkë me John Grant në këta I Try To Talk To You Ashtë të lëdikë saj kërë nga mishë, të këni ardhur klume e më qësit mishë dashur Shë nënte shtatë minuta në këto momente Ne jemi këtu të zëdit me ju nga vërra shtatë e nërën djetë Balit e klapë FM në në qitë i katëre dhe në ekran e klapë Të vështë të premteve musikën e së gjithë në ju Pra të e mund në shkruani Këtë të vështë të vështë të vështë 06 19 20 70 22 06 19 20 70 22 është nëmër e unë Ju e munda shruani edhe dua nobis Nëse dooni që të fitoni një paket Një mujore Abonim falas, tek nobis për zonën fitness Dhe për pishinën Ju e munda përdorëni ose një rën, ose tjetërën, ose të dua ne, Dhe është për paketën e mëngjesit Që që e të good morning Nga ora 6 dhe në orën 10 Ju e munda nisni një jet të re me trupin tuaj duke lënë cigaren filluar Nobisin ku diun se çfarë. Dua Nobis në 06920722 nëse doni të buni pjesë shortit në orën 10:00. Dhe emrin tuaj sepse është diçka e rëndësishme. Është emri është patjetër. Dua emrin tonë ka qenë defin. Ë, por, por ieri në orën 10:00 do të heçi një emër. Ë vërtet. Okej. Okay. Tani na e kanë gjetur Altin. Sa çfarë ka thon Lorenzo Vangjeli po. Wow. Dhe kush e ka gjetur aty? Me no, me no. Më duhet ta shoh pasi vetëm Blendi e ka parë. Po mirë, ata po shavat. Po, është gjetur aty, <laughs> që kanë thënë karroton, o. Karroton e sa? Kan sh... thënë karroton? Aurora 356 i mbaron numri. Aurora. 5, 6, Bravado. Sara, Bravado. Aurora. Meve të çeveri socialistët në vitin 2000, për kur u tentua në, në të që na na kambin të Karbaci të dieshëm të Zotit Berisha, t'i afroonin medias karroton. A, a, a, a, a, a bravo. Aurora fito një kontrol të pëllot në hospitalin në Amerikë <laughs> Në një moment më vonë, lënëzja futë qeshë mes <laughs> <laughs> Apo së shkëshu A shkësh Ndosh së shkëshu, nuk e di Në i zem Jagu ishte, kaj që ishte dhe kjo Pa Aurora fituese, bravo ishte Bravo, bravo E di shumë, a hape pak të edhen Pa Nuk e di gëti gëti gërë në e në këto këngën nga Ramacauti Nga Eros Nga Eros Daniel Sivetaj se pukur Kishuet La <laughs> Aurora La Aurora La Aurora Yo no so se manja verera No di peson che uno fa come questo che non riesco a togliere da cuore da quando c'è forse anche questo resterà uno di quei sogni che fa anche questo che sto matando dentro una canzone ma già che c'è tanto che c'è continua camperà yeah. che sento chi vedrà voglio dir che forsan darà un posto a tante cose ecco perché ecco perché con chi ne Edhem e përthim portugalisht për shefin të ndër. Fantastish Aurora, kjo është një fund. Në fund para ndër në Amazon do të thot Aurora ishim më shumë si kështu me dashursi, nostalgji për muzikë të vjetër. 06920722 për muzikën që ju doni të dëgjoni, ndërkohë që kemi një fitues të kuizit të kafes, ka fituar Duratën e Nescafe sot në mëngjes që është fortë e mirë trëshin grom po një bajtë kafe dhe dy filxhan ka fituar jetë mirë bajtën e kafes edhe dy finxhanët citanët jetë mirë ne mira bravo shok bravo bravo bravo aj okay mirë do bëjmë një tjetër pyetje me krye qytete tani në klubin e mëngjesit miq dashur bëhuni gati a kjo pyetje për dy bileta për sinemaplex për premierën e së Intense, dy bileta për në kineman Sinemaplex. Më e mira kinema. Është i çur. È vërtet. Gjitha kushtet, do të Alini shkon ndër dhe, dhe, dhe kthehet. Rehatohesh, madje. I shëndoshur, super super kinema. Atëre. Kalkuta, e kemi me kryqëtitë. Kalkuta u zvendsua si kryqëtitë i Indis, nga ky qytet, i cili ishin ndar në dy seksione, mm -hmm. i riu dhe i vjetri. 067-27222 Dërgonë mesajë të uaj A paharuar dhe emrin për që më fituar Kajkuta, mishdashur, u zë vendësua Si krej qytet i ndis nga këj qytet I cilin dajë në dy seksione Sekcionin e ri dhe seksionin e vjetër A, Nuk të zjatemi më shumë të anin Sëpëse do të dilëm vendin një brezit Shkur të fare publicitar Por, duat ju thëmë të shka Në familjen Affleck ka probleme. Oh, Beny, no. Beny, no, no. no, no. uh, Beny paske probleme me Fixosin dhe Jennifer nga ana saj i ka ardhur aty ku nuk mban më. Me të drejtë. Po, në më të fundos. Masak, problemet wow. e familjes Affleck në Hollywood. <laughs> Themi në klubin e Mbretësit më së saj mbi 2000 vash. on the road. Pyrse keni ardhë në krybinë mqesit, miçdashur i përshëndesi më shnari boj, Sam Romans, kjo është homë. Në ndër 19 minuta mënisë se keni ardhur, është të koha tani për të folur edhe për uh, diçka tjetër në lidhje me çfarë ju bën juve të rhiqesh. Nivojse të rhiqesh po, ju bën po, ju bën kur kur jeni me humor, kur ja bëni të qartë dikujt që i keni interes tek ata. Gjithashtu tham se është e në rëndësishme për shfarflesin. Nëse juve jeni në prezencën apo në praninë e një vajze e cila ju pëlqen në mënyrë të çmendur dhe do t'donit shumë që të nisin një marrëdhënie me të, apo nëse ju vajza jeni në praninë një djali, që ju e keni shumë qefë, që e shumë kjutë, si shtoni juve, atëherë, Gjërat për cilat flisni kanë rëndësi. Mos flisni buta ndiqje. Mos e harxhoni kohën duke folur gjëra pa rëndësi. Thotë uh, një Arthur Aaron, i cili është psikolog në Universitetin Shtetëror të New Yorkut në Stony Brook, mm. uh, se është e rëndësishme që me njerëzit të cilët uh, ju doni ti të rrihni të bëni biseda që janë emocionale apo të faktën kanë kuptim emocional. Sa më shumë informacion privat, personal të rëndësishëm të ndani, mm -hmm. aq më mirë Yet. Qo se flisim për shumë më për mënyrën se si përjetoni diqka Apo keni përjetuar diqka në të karruar Po diqka në të branchment, hmm. diqka në të vërtet, diqka në që, që karruarën uh, jo, uh, si diqka më pësh Jo, vedem në deshja, kafja Këtë nëndeshi, klubin atës si preferuar Apo këto këtë janë mbëdaldishe që nuk do t'ju Nuk uh, do t'ju kësonin shumë larg uh, Për shumë për këtë një, për për një lidhje Që do të doni që t'ja vlente mm -hmm. uh, Thuet që në studimet që janë bërë Në qëfëse gratë jenë duke kërkuar një partner Për një natë apo dy Atere se qëfar fleta i partner nuk ka se pikë në cilë Mjafton uh, që t'jetë një djalë me ca muskuj E kufton edhe Ca ka karakteristika o, fizike dhe kjo mjafton Por raman, në qëfëse ajo vajza është duke kërkuar një partner Një qumë po themi që da qojtë e mamën dhe dhe bavi Një djalë për, për cilë litë e donë të them në hartani. Atëherë, ajo biseda letjet letjet emocionale, në sensin që let ket kuptim, let ket letjet personale, letjet. Jo gjëra për gjëra që nuk kanë vlerë. Gjëra banale, mm -hmm. gjëra kështu. Përditshme, jo për Lul Bashën mm -hmm. apo për Edramën, <laughs> ju lutem se nuk nuk ka. Do ishte mërzitshme. Për shkakun shum. ky profesori me qira fjala kanë bërë edhe një test këta. Ëm këta kanë për një një studim Dhe uh, ky ka rritur Që me 36 pyetit Qa bërë me një gos dhe një qurë Le i vendos bashk Në një dhonë Dhe ka 36 pyetit Që këta do t'i bëjë njëri tjetrit Ta. Për 25 minuta Dhe në 60 minuta Një orë Ky premton Arthur Aaron që për 45 minuta deri në 1 orë, të 36 pyetjet do t'i ndihmojnë këta që të formojnë me njëri tjetrin një lidhje që është më e fortë se me 35% të shokëve që kanë jetën tënë. Jo. Një lidhje wow. që për 1 orë, imagjino 30% të shokëve, 1/3 e gjithë miqve që kanë jetën tënë. Mm -hmm. Lidhja që do kesh me këta person mbas një ore do jetë më e fortë se me me shumë nga miqtë të tu. Sepse sepse sepse pyetjet çojnë në një nivel tjetër, pra ky i ka i ka zgjedhur këtë pyetje, që se ato bli si kërmojnë, e po, gjitha këto. Kërkojnë po, disa për këtyre pjesëve? Ta për shkak të do të jap një pyetje. Ëh, uh, nëse do të zgjidhe cilin dorë në botë për Dark, këto ftoje. Dhe pse? Për mm -hmm. shembull, ja një pyetje. Dhe dhe fillon havet i mohabet se këtë, të olta. Let, të olta. <laughs> këtë do të formojmë te Alta. Let gërmojtora. Te Ola këto ftoje. Cilin dorë në botë për një Dark, këto ftoje. Për një Dark të vetmë Alta altinën. Okej, okay, a shikon? Olta des për ty. Kjo është çfarë çfarë lexojmë të vërtetë. Po. Ë, nëse do të mund të ishe e famshme, Olta. Si do doje të ishe e famshme? Ose do doje të ishe e famshme dhe nëse po si? Si, si Jennifer Lopez. Po, domethënë se si, si, si gjenero. Si për vitet dom. Çfarë as i pëlqen vitet, po. Jo, vë. Kam shë për vitet, për gjithçka që ka. Okej. Okay. Nuk si duhet kot që sot suksesi arrihet me, siçoj, gjithsesi. Mirë. Ëh, para se të bësh një telefonat, përshëndetje. E përsërit me vete se çfarë do thuash? Jo. Jo, nuk e përsëris fjalën spontane. Ne thuam kështu, nuk është ndonjëherë mendon më shumë që i them, kështu, i them, kështu, i them kështu. Absolutisht, jo. Kur e mendon, kur e mendon pastaj del diçka tjetër e pa parashikuar. Sot ishte një ditë perfekte për ty. Një ditë e për kryë Një ditë gjumë ja Një ditë e për kryë një ditë gjumë. Wow. Wow. wow Wow Ok, u qu a i gu a i Gjumë të ambëj Njëse, ok Mirë, uh, disa pjubi djetë Do të dhe adrethetë molëtës Pasaj në si, sa njoj molëtën Po të dhe adrethetëm <gjohet> seriozishtë si fjesë e lojës Kërë që nuk për i djegë, ok? Dekar Kërë që mos flisni me njërzit që i pëlqeni Gjera koti Mundo unë i që të bëni Biseda me kuptim Biseda personale Dhe që të regojnë bitu Këtë e mbas pak Gjubin e më gjesit Coldplay Ti gjojnë nga Coldplay Nuk ti gjojnë nga Coldplay Jo, ishpari. nuk ti gjojnë Po qa ishin ata që ti gjojnë një mishparneve Sa të tjerë Kisha posibin që ti gjojnë një këmë nga jo, para, para sem romans në Nesem Këtë e mbas pak Me më shumë Atëherë, jeni gati? Gati. Ora është 9:29 minuta, jeni me klubin e mëjtesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Ky është momenti më i dashur ku djem dhe vajzat vijnë ball për ball në një lojë në kërkim të fjalëve që ne kemi për njëri tjetrin sot në mëngjes. Shara hmm. Radio. Shara Radio. Shara Radio. Lojë që vendos bien kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë, Do e gjejm apo do, do do? do një një një, e goza, first, si doni ju, ose ladies first? Ose si doni ju? Ju lëm juve të zgjidhni. Ne jemi pra vajza. Të gjejm të çunave. Jep jolta. Na <laughs> gjuaj hahet. Jo. Është një ngjarje? Jo. Është mm. një send. Jo, është jo. koncept. Jo, jo, nuk është koncept. Nuk është koncept. Është një njerëz. Jo, jo. Jo nuk është një njerëz. Një kujdes. Është diçka gjallë. Jo, nuk është diçka gjallë. Jo, jo, jo, kujdes. Është diçka që ekziston, ka veti fizike, mund të preket, mund të, a kupton? Po porprek. po prek? Po s'has sendas. As jo, është më mundtosh. Nëse e thuajmë send, atëherë një avion është një send për shemb. Po. Mhm. Okej? Dakor. Në të aspekti është send, po. Po. Është i madh se po i vogël. I madh është, i madh. Relativisht i madh. Jo, nuk e bën. Do vdet në shtëpi apo Ndodhet në shtëpi, do të thosh apo, je saktë? Vetëm në shtëpi apo mund të hasë në diçka tjetër? Më dohet ndodhet përgjithsisht në shtëpi. Kujdes. Po jo në shtëpiton atë. Mund të ketë për shemb në shtëpiton atë. Jo. Në shtëpi naty që ka. A fillon me p? Jo Jeri. Jo. Jo, falem po jo. mirë për një pishin. Jo mi jo. Jo mi jo. Jeri, jo, jo. Ne citë ke. Mendoj para, por pa mund të vazhdojmë mendosh për një pishin, janë përgjithësi. Si. Nuk ka lidhje fare me këtë pjesë. Mhm. Mm fare. Ndodhet kjo në atë shtëpi ku ndodhet, po themi, në dhomën e gjumit? Jo, jo, nuk ndodhet në dhomën e gjumit. Sa dhomë gjumi, Alta? Nuk ndodhet në dhomën e gjumit. Kujdes, nuk është brenda shtëpis në një sens kështu. Është jashtë. Ti e ke? Është jashtë? Jo. Dikur kanë qenë më të përhapur. Dgjoni, janë një lloj janë një lloj shtëpie. Është një lloj shtëpie. Është një lloj shtëpie. Se na hëngur shpirtin. Po, se na tiqën. Një vila, është një vila. Nuk është vilë, jo. Jo, jo, jo, jo. Është me po nuk fillon, është si. Nuk fillon më po. Më keq i rim, enë pashi kontrollova, fillon në një vend tjetër. Ne shoh prapë më vonë, po filloi më po më vonë atë temp. Na bëi e ëziz. Deri tani jo. Atyre. Shtëpi private për komentare. Është më, jo. Jo private. Po e private, është private, po është private private nëse është një sikë sistem publik është private nuk është pjesë teatrora as një shd shd shësh shd shd shtëpi dimri dora drujë jo jo jo ka të bëjë me jo jo okay një lloj shtëpia mi goza lloj edhe shtëpia me r r jo dash lëviz jo s'është r s'është r rulot jo jam jo jo jo jam jo jo jo kujdes kujdes jam jo po e kuptova po ndim nuk ka kujdes me një lloj shtëpië në Shqipëri Një loj shtëpije shqiptare, shqiptare. Me kë Me, me kë, bravo Me kë, dhe qen, ha, sak, ha, dikur, dikur, pa, pa, dikur, ka i qënë Resak Dikur Dikur Dikur Dikur Sa me qitë pushkën Përënqi Përënqi, bravo ha, ha. Me, me, pra, me pra, kë, bravo Me kë, bravo Pra i qënë një shtëpij shqiptare Në veri, më të shojëm akoma nga Jullon, jullon, jullon, jullon, bravo këtë Vëllimderit, vëllimderit A ka i qënë njërë një një kë? Po, kam parë Kam q Kongres, kongres i ri. Po, po. A kiniçën thamë ne, po kam parë. Po, po. Kemë parë dhe kam qenë. Okej, shumë mirë. Bravo. Po prandaj e futu Roland. Po prandaj, sepse gjyshi dhe gjysha ime kur unë isha aq i vogël, jetonin në një ka. Në një ka. Mërtet? Sepse dhe në zonën e tiranës Po ju si një nga bjesh këtë mëla Nuk e nke ish, po edhe në zonën e tiranës Ka pasur të tiranës Ashtu, po ju kuj ndërtoni, se mali s'kishit S'ka problem edhe në fush Në kodra, në kodra Shqo që që që ishin, ishin dy katës A ishin kë fushë Ta Nga këtët fushë A i majhën që no, ata që e kishin kën kullën, leta themin, majtë mali Bishko një to A to is Edhe e o marësonja që që të më dhe Kullafushe He o he, bre He o bre Ta mom Këtë dhe më spak Për El Williams Këndonë Merlinë më në Rom I shashënë pas taj vajzat Do të Përgatitëm për shusunën të në Ne do të uajxenjën fjallën S'ke në shansë Di pim pim pim pim atë i negali përcim në shërbim jemi gafi the jemi gafi Cosa ja rrihet ja a pihet jo është diçka që rrihet rrihet jo jo është bim është një kafsh jo jo është është suspend ja ja jemi të zë zamatet u bëm gjithmonë nga dy fytynë njëherë kështu ku shkurtëm kohë gati gafi nga gjeometria është jo Nëse manntika. Ja. Ja. Kjo është koncept, koncept funksional. E kemi në shtëpi. E kemi në shtëpi. E përdorim çdo ditë këtë koncept? Po dhe përdorim, pse jo? Varet. Mos është një lloj profesioni apo jo? Jemi larë. Po në fakt ka edhe një lloj profesioni. Pjesë e artëve po edhe edhe edhe edhe edhe edhe po mund të jetë është edhe pamore edhe nuk fillon me p. Me them në pikturë për shembun? Po mund ta djeg. Ne gjejmë në pikturë, bronda ka gjënë politike, gjënë letrësie. Gjënë politike, edhe filozofi. Fillon me k. Po. Po. Ante ishte ko, jo. Jo, është ko. Farë fillon me k. Ajë jo. Po më vjen keq, fillon me k dhe është ka. Nuk no është ka Në është me kërë Kërë Kërë Kri Kri Kri, kri. kri. është procesit të Jeri Një Si shështë zoti Bravo, bravo, bravo, bravo <laughs> Ne jemi të gjithë të tjil të përëndisë Sepse perandia Jo, jo, ni... no, ke gabuar. Wow, ke gabuar. Faleminderit. Jo, ke gabuar. Nuk, isat. Ndërheshimi, ndërheshim atë. Jo. As krijes, nuk është krijes. Mirë, atëre. Fillon me kri. Do e kuptoj. Fillon me kri, por kujdes, a jete të duart drugasim brapë, së shiti atë leshi ndoartë të oksidem për mund. Hopa, mbrapshësh. Ndryshë duart, ndryshë. Ja. Okej, ato vakot tortës. Mirë, mbaroi edhe kjo. Nuk, yo, barua, nuk kushkri kushkri es. Es. Kri, ka mbaruar, nuk është krije. Krija, më çfarë mund të thënë? Nuk është krije. E përdorin, e përdorin edhe artistët edhe krij. Më ka dhënë një gërm brapa. Krij. H. P. Jo, jo. Më p. Vazhdon me këngë. Më p. Krip, krip. Jo, jo, është krip. Kri është oh, që kri, domethënë uh, e kuptoj në një ah, sekondë. Okay, okay. okay. Po <laughs> bëja vënë kështu dhe modifikese pranonon ata. Pastaj do ta bëjnë një auto ashtu. Bravo. Tanë meriton oti sepova e dham tani. Nice, okay, goza falem dhe shumë. Ah, do të bëjmë lojën Olds? A e bëjmë lojën Olds tani? Ne kemi 5 minuta. Ha te 3 3, jepini Olds diçka për të luajtur. Nuk kam marr telefonin, e kam. Jemi diçka Olds. I di jashtë. I di jashtë. Alti, ndemë mot. Çfarë ndimemi? Me muzik para. Falemëndit për këtë çardon. ë Dojë japë shëllina po jo? Po, po, po, do po, po, hapë hapë hapë shan, po, okay. un, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Oke, go, co, so, hajdeni. Gati? Blindi të luthëmi, lë postil. Wapati wow, të rjeri, urdë në kabe. Atere, gati? Pare se unë të mbilveshet, pa, mbilveshet do them që dhurate do jetë për tre të parët bira nga Amster. O, no, bira nga Amster, o, stant për, për. tre të parët që kanë të një datë përshqyqje që ojtë ato ne ambi Mendosi një këngë altin dhe mbyll ra veshët me kufje. Që oltat mos i dëgjojmë, miropafshim ontem. Mikrofonin e ke fikur, e dëgjohet sikur flet po, nejse. Okej, okay. aulta hiko. Okej. Okay. Mirë, do si ne, së bëjmë, së bëjmë fare pytie. Bëjmë. A do të kemi ta marrim vesh? Po si si mund ta, si mund ta, si mund si ta ta pesmatojmë <laughs> oltën, tash që se ka iden se çfarë plani si <laughs> po për shok. <shum>. Çfarë mund bëjmë për ta? Ju lutem, unë nuk thua, <laughs> duk thua, nuk kam, nuk ka kuptim fare. Nuk mund ta bëjmë për oltën. Nuk mund ta bëjmë. <laughs> Tu ar? Ja, ja A ti bëjmë pyritin ndërkom Un do doja për shumë që ti e altin t'i që ripin E më të një një që shumë Një një një që sikur Për shetis e që do mendoja jo Po ti t'i që sh ripin Një që ripin Do e ta bësh e altinit Një që ripin, a nështë E si bje Bje ta bësh e altinit A nështë A nështë Se ku që ti s'mendojnë A nështë E shi bëj Bëj si kur bëj b olta zgjitur fare ndërkohë. Arritja më e madhe në jetë. Mm. Cila është? Po ju jap, ju mund të zgjidhni tre opsione. Nëse kapni njërin prej tyre, Mhm. Mm që joni fitues. Olta, cila është arritja jote më e madhe në jetë? Deri tani. Duhet <gjitavet> të zgjidhni patjetër pa 3. Jo, mund të zgjidhni vetëm një. Okay. Mund të zgjidhni vetëm një. Ai onja Donath, po nëse unë po jap tre opsione që të keni më shumë shanse. Mhm. Arritja më e madhe në jetë, cila është për Oltën deri tani, arritja më e madhe në jetë. Po. Kujdes, Olta është bërë nën para paradisave, paradisave mësh, kam vështirësinë që mundemi që këtë do thot. që do thot, ne, një, të thotë, thot, të çdo fjalë, të mos ja të zgjajmë në jetë. Ë, këto. Okej, mirë. Pyetje, pyetje dytë për Oltën do të jetë kjo. Mhm. Kënga ne do të largoje nga puna. Nëse Do t'i gebej me zor, detyrim, mm hm, ti leje oltën në dorë. Që ti ishte apo ta lomim dy nga ne. Cili yeah, ja. dy nga ne jo, i cili nga ne, me një nga ne. Kështu një që ta ketë shumë vështirë. <laughs> a dhe do ishte nga puna Lorin, Jerin, Blendin apo Altinin? Nuk dhe në fund cil nga ne do ishte nga puna. Mm -hmm. Qofse do duaj pa tjetër, pa pa tjetër, të duhej patjetër, patjetër. Patjetër të sakrifikohej. A bën shkurton anë që e godon që, që nuk ka, ku ti u ndeshin. Nuk ka asim mundësi dhe në pa, në joj, që. Do të urren në të njëjtën kohë. Po, më nuk lejoa që ti iki vetë nga puna sepse Olta e shëhur e para. Po kënga ne do marrim me vete. Po kështu që Olta e shëhur që do të thot pastaj që ajo iki unë edhe. Okej. E sikonin, kjo ka problem. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit është një dilemë për Olta. Është një dilemë për Olta. Dilema është kjo. Nëse Olta mund të rronte 100 vjeç. Pam. Ku Bas moshës 20 vjetës, nuk do t'i ndryshonëte Ose trupi, okay. ose mendja Por zgjedja është e saja Pra, ajo do të rojt dherën e 100 vjetë Do të thot që për 80 vjetët e fundit e jetës saj Do të këtë të njëtin trup që kishte ku ishte 20 vjetës, mm -hmm. vjeqe Apo do të donët që të kishte të njëtin mëndje Çu kishte kur ishte 20 vjeç. Pra ta jetoi jetën si një plak me mendjen e një 20-vjeçareje, apo ta jetoi me një trup prej 20-vjeçareje, por me mendje është plakur, e kupton edhe nuk ja, e di. Cili ndoshta është më vështirë. Një sekundë, ndërko ndojë i shabëkën, sikur kjo ka të bëjë përshumë, ndërdo të gjua i ty me shabëkën Ok, tërkër Në gafënë, përko ndërri U shetë i zeshme ndojë ojta Ti mundohë të e dhe shturëmese, të përtonë të një e dhe shturëmese, të përtonë të një e dhe së njëri i për deskë Mo të të e dhe shturëmese, të përtonë të njëri i për deskë Mo të dhe shturë Ti u përëshkak, të ati që ti u përëshkak E rekez kështë ndonë në njerë Që da përën e misionin më shumë Qaj, qaj Qaj, qaj A mund të dim të fërën Prejtë e, kaqë përënë? Dërë bërëzvej ishtë takë lëbë Dërë bërëzvej ishtë takë lëbë, në kështë Dërë bërëzvej ishtë takë lëbë, në kështë Dërë bërëzvej ishtë takë lëbë, në kështë Mjështë gëni alëdhën kërële më që njështë miqtashur për shëndesim që të zhjitha unë jam blethe këtu bashkë me jerin, me, me Altinin, me Olëtën, me Olten, Falu, a ro për një momente emrin edhe me <laughs> Lorin. <Kupr plen>. <laughs> <Okay>. <laughs> o, jaj, jaj. Për njësë momente mjështë shur kurjeri do të tërheqy njërin nga emra tuaj. Kë do tjetë emrija ti që do të fitoj shortin sot për të shkuar tek nobis për një muaj, në atë që ne e quajmë paketa good morning nga ora 6 deri në orën 10, pishim fitness për njërin prej jusha i që jeton në Fatjiepier. Dua Nobi sot Eva Imbaron numri me një, pës, dë Kërëme Kërëme Kërëme Këtëronin kapele Gjërë Shgati për qar Kapele të të të të të të kohës Në krupin e mjështë Ndo dhe me atër letrat atere Kërë ishtë Amy Winehouse E fantasma Dhe shkjë Wow, shkjë filo të qak Jëri Cë kemi Paku i për jëri E një farë. O Jëri, o ti... Oita... Jë dujë njështë, jështë e dhe këngë a emi nga mratë. E gëmë batalë. Pagë u Jëri. Të? Jëri së për në iërë, se të për në iërë, se të për në iërë, se të për në iërë, se të për në iërë, se të për në iërë, se të për në iërë. Ynda ynda kapelina ditë për ditët syri keq shida të, të a, syrikesh, kapelin. Sot i futurën kapelet këtu. Nice, okay. A ndolli prap. A ndolli prap. Ë, miq dashur, kemi tani për të bërë ne përgjigjet e lojës Olds. Kujdes, sepse loja Olds sot ka qenë e vështirë. Olds ieri pipak kafe, pipak në kafe sot. Oke, okay, edhe një herë tjetër emri në fitueses së Nobisit. Atëherë është Iva, i mbaron numri me 152. Bravo Iva. Bravo Iva. Iva ka thënë Duanobis, Iva me 152. 152 në fundiva. Doanobis, bravo. Shumë mirë. Atëre. Pyetja e parë për ty, Olta. Po. Është kjo. Cila është rritja jote më e madhe në jetë? Oh. Arritja jote më e madhe në jetë. Kujdes. Kujdes. Kujdes. <laughs> Se po i... që e korr vet fundit them. Te qionit në të në, okay, te qionit në, okej, te qionit në E për shumë me parashikus me ju thash Pa mërrivej, kombon, në lendi bërra Wow, wow. <laughs> <laughs> <laughs> të rrit e kombon Jeri me i drit e kombon Jeri është të rëmë sot të flutëronin kapele, njështë nga pas Ahem um, Je e të rrosh që on me Peri, nuk shenja, është gjë, ja ku është Peri. Dhe e bukurajshta uh, që po kuptoja se diçka po ndodhte, sepse vjen Lori dhe më thotë, "Lutem dalim pak jashtë." A le të dalim pak i ashtë. për jashtë, është <laughs> Lori. Dhe gjithçka po ndodhte. Po isha Lori, çfarëjeni duke bër? Sepse e kuptova që një gjë nuk shkonte, po e lori lori, lori. lori më fytyra ndëngjëllori s'thot për zotin asnjë gjë, asnjë gjë. <laughs> edhe ti e besove? Unë jo, nuk e besova, ja mund të pyesësh Lori. Asnjë gjë. So bëim, a deri rim rahat se kot mora, ose ardhë gon këme vëditje asnjë fare. Por fare. Edhe po ju doja nuk e i besuishën fare. Faleminderit, nuk është. Qenurit nën kam shuar turta. Qenurit nën. Bravo, jeri. Qenurit nën është saktë. Një rit i mirë. Ne shojmë se ska thënë Altini për arritjen e yerit. Edhe unë fakt nën kam. Nëne, nëne kam shuar. Nëne, po disi që një apo si namër bëjmi apo si se zgduken këtu. Nuk duken televizor. Na. Plejesa Altini nëne, është vetëm <laughs> me radhë. Të qenit nënë është është arritja jote më e mirë, kështu që jemi 1 me 1, një heri, një, <laughs> një, një Altini. Pyetja mm -hmm. numër 2 për ty, Olta, pak më vështirë tani. Mhm. Mm Nëse do duai me patjetër, me patjetër. Që mbasi ti të humbisë ke këtë vend punë, po them bështetja ekonomike. Ti i ikën e para. Pa. Të hiqet mbash me ty edhe një dikush mm -hmm. tjetër nga puna. Ja ky është. Do thonë që stafi nga 5 që jemi tani do të reduktohet në 3. 3. Ëm tani ti si ish... kë do merri me shish vete dhik. si e hequr nga puna? Kënga ne do të hiqet nga stafi bashkë me veten. Ëm. Mm. Mm. Uh, kjo nuk kesh për të bërë pritik. Jo, sigurisht. Yeah, po, yeah, ti ke ikur vetë para. Ty të hoqën. Kam ikur vetem. Ty <laughs> të hoqën në fakt. Edhe për shojë artistike. <laughs> për shojë artistike. <higienike. laughs> Do marrë dhe një zhullës tjetër me vetë atër. Kë do marrës? Altinin! Altinin! Altini. Oh, <laughs> wow. A, bravo! Ishtosh, edhe ti, ustrisë pabullës. Me shumërish e zhullës, ajtë po marrë dhe altinin. Shkoj, shkoj, rritë do të altinin, kështu ishtu. Rritë dhe ti të ashi. Në fundurën kreëm uria, përteshe. Altinin! A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Daj një emision paralel mëngjesi. Po mirë, shumë mirë do ishte. Vetëm ne të dy. Shumë mirë do ishte. Yeri. Do vizitoj ti më ne. Ne marrim si sfidë. Po qisësi, Altin, të sigojmë se kë kemi duart ditë. Edhe unë kam. E di që e di. E di që do ikë nga punat. Mirë, Lori, Yeri me Blendi, Yeri te Lori, i dashur deri tani. Fjetja e tretë e fundit për ti, Olta, sot në lojën së saj, njëjë Molta në shkjo. Ëh. Nosë do të jetojë 100 vjeçë. Por me një Dishka që do të moshën 20 vjeçare Ku? Do të thotë, nga moshën 20 vjeçare Dheri në moshën 11 vjeç Ti mund të mbash të pandryshuar Ose të trupin uh -huh. Ose mendjen Pra do të gjithi që të mbaje të freskët dhe të re Për qithmonë, dheri në moshën 110 vjeç Pa, trupin, trupin imaginoj që të jesh 94 vjetës për shumë të dukesh një sëj si që dukesh e kujish një zetë Ama me mëndje yeah. je bërë 94, ke grumbulluar, ose ke curu fjasur në atë mosh <laughs> Por në por në <laughs> por, dhe por dhe nga, dhe ana tjetër, <laughs> nga ana tjetër, por nga ana tjetër, nga ana tjetër mund kesh këtë tjetër Që plakesh ama, ama në mendje në të... bete gjithmonë në zhivë, si a, që që në zhivë ose plotsh në mosh në 20 vjetës <laughs> Është vështirë, është, shumë, vestir, shumë por... <laughs> e vështirë. <dices>, shumë e vështirë që. Kjo mos bëhet fare e vështirë. E di ti atë. Më atrupin e kaq. Mendja, mendja është gjë e madhe thon. Po. Po edhe trupi. Po trupi më duhet. Po trupi më duhet se shqo 60 vjeç zë 100 smundje. Mani trupin që ka 20 vjeç. Trupi i gje. Po trupi. Kërë të më shohë vështinë rrugë dhe unë jam të, truli, të keforme vete Truri do të plakët, këtë se pos të plakë Truri, drishme të njëtë njëtën mëndi që i ke pas 20 vjetë, gjithmonë nuk do piche ka, A ka mundësit kem të kemë të trupë që faqë U bële plakët e këshua, ajte pakë qëmë në pahetik, në në pahetik, në në pahetik, qëmë Në në pahetik, qëmë, dhe normalisht Truri në të të të të të të të të të të të të të të të Unë duha të jem një plak seksin Me trurin kjo kështu, këndin mi së për, Diego Në <laughs> dujë mi e dysentration Okej, okay, në regull, halimin diri dojta Trupin, trupin <hums> Trupin z'gjodin trupin, trupin, trupin ka, danieni. trupin ka të njeni Trupin ka të njëni Trupin ka të njëni Trupin ka të njëni Ne do të temi sërish <laughs> Miçtashur në klubin e mqesit Në basë kësa e fundjave Ju përshëndesi Shumë ledzush me ledzushme ishte Dhe ju ërojmë i ditë fantastika Kush është fituesi? Atërë, fituesit e fundit uh, Të misim nga e para Po, tre fituesit dhe të këtë Në lojën time për Birën Amster Janë Klodi, Erinda dhe Besi Bravo, fitojnë, Bravo. Praktikisht nga 5 shishe Dhe një gotë falas mm -hmm. Dërko kritika ishte shë radiojon Po, kritika më vesh Albani, Silvana dhe Berti New, New Delhi, Delhi. Ka thënë Elvis i dy bileta për në Cineplex Kaq, Kaq. bravo Grazie Orgesa sa imi mba spak mishtashu në Music Box Po më parë, Emi Ciao <laughs>